biografie memori biografia unica podopere valori le de evocare radiofonică de Aurel Storin Rolul compozitorului Ivanovici Va fi interpretat de Ion Caramitru. Regia artistică Dan Puican Această evocare Începe în luna mai a anului 1886 într-o grădină publică din Galați. Din chioșcul fanfarei se aude un vals. Aici, în grădina publică, unde s-au legat prietenii, s-au făcut cunoștințe, s-au înfiripat iubiri. Fațada lumii, aceasta este grădina publică într-un orășel de provincie al anului 1886. Putia cu sentimente a orașului hey, Gata! Gata! Pauză! Să nu vă prind cu ochii după domnișoare în timpul programului Că sunteți artiști, Guardia civică! Ia uitați pe la mine! Eu când dirigez, n-am mamă, n-am tată Orfan să-mi mă, că făvara e artă Și dacă nu face faci artă, te bag la carceră de nu te vezi. Mie să-mi disciplinat artist Să-mi după note că de-asta ne-ai echipat regimentul cu note Și să știi Artă fără note nu se poate Sau dacă se poate în alt regiment Unde n-au primit tot cazarmamentul Ce vrei, domnule? E, e jale Aoleu, prezentat? E, e s-a prezentat? s Și voi cercați ochi la mine Nu v a spus că e pauză. le-ai spus-o, dar nu le-ai dat-o Poftim Cum arată? Domn Pătulescule, de arătat nu-i arătos Dar un blăzvon că știe muzică Știe, păi, cine nu știe? În vremea noastră toată lumea știe muzică Toți se pricep Uite-te, prin gazete Cum apare un tinerel cu abia o umbră de mustață Cum ne, de lecții de muzică de -a -a -a. Numai că pune-i bagheta în mână Sau dă un instrument și o să vezi Nu știe, nu știe să scoate niciun sunet ca lumea -a -a. Muzica nu se face cu vorbe, măi, ce cală Cântă, domnule, dacă ești artist, hă? Da Colonelul Ceasis? Păi l-a probat două ceasuri. Doamne, ce s-a mai încurcat. Aha, Nu, nu, nu. Nu el, domnul colonel. I-a dat niște răspunsuri că nici dânsul n-a mai știut cum să-l întrebe la răspunsurile care le-a dat. Da. Asta a bătut singur tot regimentul 6 de linie, tărășenie mare. Cum îl cheamă? Ivanovici. Aha. Nu, nu, ca așa cheamă. Galățean. Aș, băănețean. Și cum a trecut domnul peste munți? Păi a trecut de copil, pe urmă l-am fiat regimentul Al nostru? Păi sigur, domn Patulescule? e fiul regimentului Păi atunci, de, de ce nu știu dacă? Păi tare cu ochii la baghetă N-am mamă, n-am tată Și eu? Hmm? Păi ce-ți cu mine? Veste mare, te avansează șeful fanfarelor din oraș Doamne, doamne, dă-i pe mâna mea, doamne Dar de unde știi? mi cum miroase cecălă, domn Pătulescu, nu există altul în Nu te lasă, domn colonel Și dacă nu-ți plătești datoria de la poker, să știi că șef te face e. Na, spun Gândește-te, nu se poate să avem în oraș două fanfare și niciun șef de muzică militar no, Ei, Da, și Iordanovici Ivanovici, Ivanovici. El cu muzica A. Nu le poți face pe toate. Hai, concertul de adieu, domnule. Felicitări pentru o avansare. Mă gândesc cu câtă pasiune ar cânta băieții dacă ar ști. Păi, stai că eu nu plec. Tot aici rămân. Tocmai de aceea. Tragedia naște pasiuni. Gata! Gata! Gata. noi! Ah, privește-l, drag. Privește-l, parcă e un bă, zeu, mașel! Fii atent, fii atent ce cală ce spune lumea Publicul, publicul anonim Bună ziua, avere. N-ai mai fost de mult pe la noi Papie că am supărat pe tine al dracului public e? Când ți-e mai mare dragul se înrudește cu tine Și te face de râs. Hai, repede, repede deschideți la numărul patru -a -m -a -m -a. E, O să cântăm valsul pe care în l-a dat azi dimineață Domn colonel Și care nu poate fi decât ultima creație A marului Johan Strauss ce cu tine, Gagistule? Ce s-a întâmplat? Prebite să n-aportezi, domnule Gărdan, de câte ori au numele ăsta, îmi vine așa, să mă ridic în Stai jos? Am înțeles. Tempo de vals! Si! Ce să mai vorbim, domnul patulescu. Johann tot Johan Trebuia cântat în un tempo mai lent, domnule capitan Parcă i-ați dirijat cu biciu, zău așa Dar Cum îți permis, domnule? Ați îgurat o brăznicie Un cântec trebuie cântat așa cum a fost scris Știu unde știi dumneavoastră cum l-a scris Johan Pentru că acest valz, domnule capitan, am compus eu Hopa E o minciună. Nu pot fi de acord cu dumneavoastră Există și valsuri adevărate Când ai compus? Ieri Ieri când m-a examinat domnul colonel la Solfegiu și Armonie De fapt, cred că nu e tema interesantă Restul e rutină și meștișug Nătăjduiesc că am compus și lucruri mai bune Formidabil Eu puteam să jur că e de Iohan Strauss Stai jos, acest... Nu, nu, e de Iosif Ivanovici. Regret L-a scântat atât de falsă încât practic nu aveți ce regretat, domnule capitan Sper că o să am prilejul să te învăț ce este politica Și eu muzica, muzică, domnule e, Domnule Ivanović. Vă rog să Eu nu sunt decât unul care culege mapele cu note după fiecare concert și le depune la magazia regimentului. Un nimic, un fir firică. Dar știți ce îmi trece prin minte în clipa asta? Ca așa cum adineori, ori, când l-am ascultat pe Ivanović ne-am gândit la Johann Strauss, stai jos, trombon, va veni o vreme, simt că va veni, când îl vom asculta pe Iohan Strauss și ne vom gândi la Ivanovici. Domnule! Acum scoală-te în picioare și salută, gagistule! Să trec. Ne aflăm acasă la Ivanovici, undeva într-un cartier din Galați. O cameră modestă, dar curată și îngrijită În apartamentul cu mai mulți chiriași ai doamnei Protopopescu Abia sosit de la București, editorul de muzică Mihai Sterescu Îl privește pe Ivanovici, vădit emoționat O să zic că dumneata ești Ivanovici. Da, <laughs> Ce spun cu cea mai mare sinceritate, mi te închipuiam altfel no, Nu știu cum, poate mai boem mai... Desprins de cele trecătoare Nu atât de meticulos de organizat Am copilărit într-un regiment, domnule Sterescu ah. La vârsta când băieții se joacă cu soldații de plumb Eu aveam drept camaraz Soldați adevărați în carne și oase Ai totuși o inimă civilă, te-am simțit Poate, poate, dar am o inimă Care cântă românește, atâta tot Sper că soția mea nu se va supăra prea mult Dacă am să-ți mărturisesc că admiră Muzica dumneavoastră Din potrivă, e o mărturisire Pe care doresc să-i o fac chiar eu nu știu, domnule Ivanovi, ce ceva straniu. Dumneata nu compui ca nimeni și eu simt că totuși compui mai bine ca toată lumea de la noi. Vă mulțumesc, doamnă. Vă mulțumesc, deși în meseria asta, dacă nu ai o prăznicia sublimă să te crezi un geniu, trebuie să te apuci de la început de altceva. <laughs> Exagerez, firește. Mă mulțumesc numai să cred că toți colegii mei, compozitori sunt geniali, cu excepția mea, bineînțeles, care nu fac altceva decât să mă străduiesc să compun bine. Muzica mea se desprinde din mine și poate trăi și singură. Cu condiția de a fi editată, desigur. Și vreau să spun, dragul meu, Ivanovici că-ți aduc o veste bună. Vezi geanta asta... E plină cu contractele care nu așteaptă decât semnătura Dumitale de Bosworth la Londra, Ricordi și Cariș la Milano, Krantz la Hamburg, Doblinger la Viena Vor să-l editeze pe Ivanovici Domnule Nu așteaptă decât acordul Dumitale de pentru că eu ca prim editor Împreună cu asociatul meu, domnul Gebauer, l-am dat bucuros <laughs> Așteptam de altfel până la sfârșitul lunii Noile partituri Sunt gata Perfect, perfect Le iau cu mine și Această geantă care a venit până la galați Încărcată cu afaceri Va pleca de aici plină cu muzică Poftim Mulțumesc Frumoasă O să-i spunem cordialitate Nu, nu O să-i spunem Cordialité rumen oh. <laughs> E un cântec vesel și optimist, că însăși viața. O să-i spunem Lavi. Nu Nu, nu. O să-i spunem Lavi de Bucarest. Ah. Ah. A, da, da, da, da. Aceste două cântece vor încânta pe Cranț. O să le spunem simplu, lider. Nu. Rumenis e Lidar. Minunat, da. Minunat. Așa. O să văd. O! Oh! Oh, minunată, plină de grație, jingășie. Ce ai zice dacă îmi spune uh, la bel fi? A nu, nu. Aș zice, zice să-i spunem uh, la bel rumen. Ah, da. <laughs> Așa cum ne-am Fiecare cântec va avea un titlu într-o limbă de circulație europeană Limba să fie europeană, domnule Stărescu Dar sufletul să fie românesc Bine, bine, mă bucur că te-am cunoscut E o plăcere să te asculte cineva, domnule Ivanovici Dacă tot orașul ăsta are atâta suflet cât ai dumneata Preved că va deveni un oraș mare Puternic, nemuritor Sunt fericită că mi-am părăsit comoditatea de la București Pentru clipa de mândrie și de generozitate Pe care mi-ai dăruit-o astăzi dumneata Mulțumesc, Ivanovici Eu vă mulțumesc, doamne Eu Când un editor face un drum de două zile Pentru a-și întâlni compozitorul spuneți și dumneavoastră Cine se cuvine să mulțumească în primul rând? Eu Dumnezeu, nu, nu. Eu, eu care am pun norocul de a-ți întâlni din întâmplare o partitură Și flerul pe care l-am simțit ca pe o obligație de a-ți o tipări Noi, editorii, nu rămânem în istorie decât folosind aceste șanse pe care ni le oferă întâmplarea Și nimic nu m-ar bucura mai mult decât să știu că peste 100 sau 200 de ani Cineva își va aduce aminte de Mihai Sterescu Care poate că n-a făcut mare lucru în viață, dar a făcut ceva extraordinar L-a editat primul pe Ivanovici. La revedere! Da. Mulțumesc! La revedere, domnule! La revedere, doamnă! Doamna mea! Frumoasă! Buna mea, doamnă! Nu, s -s să nu-mi spui nimic până nu spun pe cine ne-am întâlnit. -ai să cai să ca jos! L-am întâlnit într-rasură și l-am recunoscut imediat. Pe cine? Trage aer în piept și ține -ți respirația! Așa! Peste rescu. Mai trăiești? Botea prostă, da. Păi, netă, știi cine este asta, domnule? E un editor. Um. E mai dat, gata. Editor pot să fiu și eu. Dar cine mi-ar cumpăra mie partiturile? Cine ar avea încredere în, ca să zic așa, nasul meu? Mm. Ăsta, e editor cu nas, domnule. Când are el guturai strănută Viena și Milano. <laughs> păi, ce mai. Nu e de nasul nostru. Aș da un milion, bineînțeles, dacă l-aș avea. Cu condiția să aflu ce a căutat el la Galați. Păi asta fără întreburi importante Nu pleacă nici la Paris Ascultă-mă ce cală Păstează-ți banii Că-ți pun eu tot și faci economie de un milion Așa că trage aer în piept Și ține-ți respirație M-a căutat pe mine Mai trăiești? Dumneata Despre care Sterescu vorbește? Despre cel cu guturaiul Hei, nu se poate Se poate, ce cală. se poate Adinaura pe care aici Hai, doamna, soția lui și mi-a adus cu el ultimele partituri Care urmează să apară în străinătate nu, nu, nu glumi cu mine, Ivanovici, Că nu știi cum sunt, slab de anger E o pic aici, în fața de Te-am mințit o vreodată? Nu, asta e ce e drept, nu eh, Atunci crede și acum când o minciună Mi s-ar părea mai urâtă decât oricând Ia, ia uite-te aici ah, Ia, ia, -te. ia uite -te. Marșul pentru fanfară a apărut în editora Stereo. Extraordinar. și altele. A fost aici? A fost aici la mine pentru că a vrut să mă cunoască și poate fără să vrea, sigur că fără să vrea, m-a făcut pentru o clipă fericit. U, Ce cale? are lângă e? el o femeie încântătoare. Nu vrei să spui că. Vreau să spun că mă grăbesc. Pe un ceas am rezervat un fotel la cafeneaua englezii, lângă Port. Uh -huh. E un spectacol în care își dă concursul Matei Milo. Ma e un mare artist. Merite să-l vezi și să-l asculți. Astă seara n-am timp. Da, n-ai timp, sigur. Din păcate, așa se întâmplă, nu avem timp pentru mari artiști și numai după ce aceștia dispar, ne pare rău și regretăm din tot sufletul că n-am avut destul timp pentru ei. Așa suntem noi, regretăm abia în clipa când regretele nu mai folosesc la nimic. La revedere! La revedere, Ivanovici, bunule, singuraticule. Când ai să te gândești tu mai mult la tine? Când ai să afli și tu pe lângă arta minunată a muzicii și arta cealaltă cu nimic mai prejos de a fi fericit? Când ai să te adun și tu la casa ta? Oh, bună seara, bine te da. A plecat domnul Ivanovici? A, a plecat, doamna Protopopescu. S-a dus la teatru. La ce, doamnă iertă La o piesă de teatru. Ia, te, de asta iar de unui bărbat serios. E. Degeaba, s-a stricat lumea. S-a dat peste cap. <laughs> nu mai e ca pe vremea mea. Dar cum era pe vremea dumneavoastră, doamna Protopopescu? Pe atunci, bărbatul se însura umbla prin societate, nu stătea toată ziua și toată noaptea să-ți de la dihania asta neagră din cameră. Uh -huh. Pe vremea mea, bărbatul era bărbat. Da. Oh, fă unde o fi bărbatul meu acum să-și vadă văduva Bietul de el s-a dus Ce să se duc, a plecat Pe front? Pe dracu, s-a dus într-o seară până la coz la prăvălia lui Goldenberg să-și cumpere un trabuc De mult? De 15 ani oh, mm. Nu pun eu mâna pe el Nu mai vede el trabuc decât dacă și-l face aici, în casă Că nu mai pleacă el la colț nefericitul Nu l-ai uitat Cum să-l uit, cum să-l uit Că răzbunarea are memorie, domnule M-a lăsat și văduva și cu un copil Doamne, doamne, dă-l pe mâna mea, doamne Și dacă nu ți-o place ce-ți fac eu din Machia al meu Asta cine mai e? Bărbatul meu, catadimachii protopovescu Uite așa ți-l stor ca pe o lenjerie Aoleo, ferește-te de mine catadimachii Ferește-te că de 15 ani aștept să te iau frumusețe de guler Și să te scutur, până te de vedea Și să te întreb de ce ai întârziat atâta musiu Of, catadimachii, catadimachii Unde te-ai ascuns, machie! În anul următor, 1887, a avut loc un grandios bal al ofițerilor din garnizoana Galați. O sală imensă, inundată de lumină, de culoare și de muzică. În repertoriul orchestrei, Regina Florilor, Fetele Vesele și Souvenir de Brăila, cele mai noi creațiuni ale lui Iosif Ivanovici. Cum să vă mulțumesc, domnule Ivanovici? Mama nu m-ar fi lăsat niciodată singură la doamnă. <gânt> Abia în prin 19 ani, domnișoara. Când ai învățat să spui niciodată? E mama mea, o <gânt> Doamna Protopopescu te iubește poate prea mult. Se de privirile care te-ar putea atinge. Și dacă te interesează ce cred eu, sunt cu totul de părerea ei. E prea ești tot frumoasă. O să dansați cu mine, domnule Ivanovici. Firește. Nu sunt cavalerul dumitale? Ați fost vreodată îndrăgostit, domnule Ivanovici? Ce să fiu? Îndrăgostit <laughs> Asta v-a la pensiune, domnișoară? Nu <laughs> Pentru asta și-aruncă mama dumitale banii pe taxe? <laughs> păi ceea ce ai învățat dumneata acolo se putea învăța și fără niciun <laughs> ban Nu, nu <laughs> acolo of, of, Abia ai 19 ani, domnișoară când ai învățat să mă întreb dacă am fost vreodată îndrăgostit? Prind repede. Am memorie bună și sunt totdeauna foarte atentă. Aha. Dar dumneavoastră ai fost vreodată îndrăgostită, domnișoar Otiria? Eu sunt. Așa? Mă uit la el ca la soare. Îmi luminez zilele și nopțile cu amintirea clipelor când îl am în față. Când îl privesc cum se încruntă și cum se consideră totdeauna mai bătrân decât este. Ai. Îl iubesc pentru că e bun și naiv. Și nu știe Sau poate că nu vrea să știe Că-l iubesc El vede în mine numai copilul care am fost Dar eu simt în el împlinirile Speranțele vieții mele Mă vorbesc frumos, domnișoară. Pentru că simt frumos Parcă îl visez Îl visez pe el Cine e? Ai împlinit 30 de ani, domnule Ivanovici Când ai învățat să fie atât de indiscret? Divină muzică, Ivanovici. Cunoști un adjectiv mai presus? Da. Care? Strauss, domnule colonel. Am auzit că un editor italian l-ar fi întrebat ce părere are despre încercările de uh -huh. Dacă trăia la Viena, i-a răspuns compozitorul, l-ați fi întrebat astăzi pe Ivanovici ce părere are despre încercările uh -huh. lui Johann Strauss. Dar vă mulțumesc, domnule colonel. Pentru ce? Pentru această legendă. Știu că va aparține. Editorul meu de la Milano n-a avut niciodată curajul să-i tremeată lui Strauss o partitură de-a mea. Dumneavoastră ați închipuit această replică numai pentru a mă face fericit, nu-i așa? Iartă-mă, știu că ești un artist și că artiști adevărați n-au nevoie de replici și de situații închipuite. Dar îmi tresaltă inima de bucurie când ascult muzica de mitalie și, nu știu cum să spun, sunt și eu mândru că aici, lângă Dunărea mea, lângă firicelul acesta românesc de lume, Există o inimă care știe să cânte La nivelul Europei mari și civilizate Eu am inventat o situație și o replică Pe care le visez Care sunt adevărate în ființa mea Pentru că eu vreau Eu doresc din tot sufletul Ivanovici Ca Dumneata să fii cel mai mare Pentru că e ușor să fii ștraus Și să cucerești lumea Și e greu, Doamne cât de greu Să faci lumea întreagă să-și scoată pălăria și să se încline cu respect în fața unui cântec românesc A, ah, voiam să spun că am primit un raport foarte nefavorabil pentru dumneata Capitanul Fătulescu nu doarme, știu Când să doarmă? Ziua inspectează fanfarele I-am afectat 40 de lei cheltuile de trăsură În timp ce corniștii și doboșarii au câte 15 lei pe lună Iar nopțile jucăm, ca să zic așa, pocăr Te-a zgrevit ca pe cu Ivanovici de ce?" nu are și el motivele lui. Hai, du-te și dansează, nu vezi că domnișoara aceea nu mai are răbdare?" Domnule colonel." <laughs> ce vrei? De ce abuzezi de situația dumitale de subordonat? Cât crezi că am să suport? Nu uita că sunt totuși colonelul dumitale și am dreptul și datoria să-ți ordon. Îți ordon să dansezi, Ivanovici." Să trăiți." <laughs> Nu se poate. Nu vreau să deschid ochii. Vreau să visez. Vreau să visez. Deschide-i! Deschide-i, domnule Ivanovici! Mm. Aldminter, mă tem că n-am să mă pot uita în ochii domitale. Și vreau să-i privesc și, privindu-te, să-ți spun, bine te-am găsit. Oh. E deci adevărat. <laughs> Am fost bucuroasă să accept invitația domnului colonel Mi s-a spus că se petrece bine la balurile dumneavoastră Soțul meu e cu afaceri la Paris și m-am gândit că aș putea să mă alung puțin plictiseala Sper că nu ești prea supărat pe mine pentru surpriza pe care ți-am produs-o, domnule Ivanovici Doamnă, e pentru a doua oară când vă întâlnesc și nu știu de ce Mi se pare că vă cunosc de mult... Din întotdeauna, Doamne, cât de puțin ne trebuie ca să exagerăm Nu, numai oamenii fericiți exagerează Pentru că în fericire nu există măsură Mulțumesc, doamnă pentru ce? Pentru tot, pentru această seară Pentru surpriza de a vă întâlni aici, acum Într-un mod atât de neașteptat Și dacă e să-ți spun tot adevărul N-am venit singură Iată, vreau să-ți-l prezint pe poetul Carol Scrob Nu, nu, dărăc, continuați, doamnă Sterescu Întâi este inutil să-l întrebați dacă auzi de mine De unde se audă eu mi-am asigurat din vreme un loc stabil În galeria poeților minor, Și singura mea trăsărire de geniu Este poate aceasta Dorința fierbinte de a-l cunoaște pe compozitorul Ivanovici Încântat, domnule Scrop ah, Darul Scrop Să știi că, de fapt, el m-a dus în A fost cum nu se poate mai ușor, stimată doamnă N-am depus niciun efort <laughs> Voiam să-ți propun, domnule Ivanovici Să adăpostești câteva versuri modeste Sub aripa strălucitoare a muzicii dumitale uh -huh. Poate că peste 100 de ani Nu vă mai ști nimeni că a existat un poet Care se numea Carol Scrob Dar eu sunt sigur că și atunci Lumea îl va cânta pe Ivanovici Și eu vreau să-l slujesc Modest, anonim, fără nicio glorie de seamă Momentul sublim când generațiile Care cine știe când se vor naște Cântându-l pe Ivanovici Îl vor recita și pe Carol Scrob Domnule. Este bătălia mea cu destinul Farsa pe care o joc prezentului și Nădejdea cu care întâmpin viitorul Întinde-mi mâna, domnule Ivanovici Dumneata poți face din mine un poet nemuritor Cel mai trist poet nemuritor Poetul necunoscut <laughs> Recunosc că mi se pare destul de caraghios Un poet care trăiește prin muzică Ce părere ai, domnule Ivanovici? ce importanță are prin ce trăiești? Totul să fii poet Nu-i așa, domnule Scrob? Aveți dreptate da. uh. De la București frumoasă, doamnă Da V-am observat din clipa când ați intrat pe ușă Aveți un aer Așa Altfel decât al celorlalți Cum te cheamă, domnișoară? Otilia hm? Ai un nume frumos Parcă e un cântec Vă mulțumesc Pentru ce? Pentru că m-ați întrebat Cum mă cheamă și nu câțea neam. Doamne, mă simt atât de prost că mi se atrage atenția Că nu sunt destul de... De ce tinereța e o greșeală, doamnă? E o greșeală sublimă Dumneata, nu înțelegi că această greșeală De fapt E singura consolare a celui a Care nu mai este tânăr Ce înseamnă să fii tânăr? Să... Sinceră să fiu, nu știu Chiar ce-o fi însemnând? Dumneata, cum te simți? Tânără dar nu pentru că am numai 19 ani Ci pentru că îl iubesc Cred că toată viața am să mă simt la fel Pentru că eu știu Eu simt că o să-l iubesc toată viața Nu, nu pentru gloria lui Pentru gloria omenirii trebuie respectați, nu iubiți Eu îl iubesc pentru el Pentru nimic altceva sunt fericită când se apropie, când îl văd, când, când îl presim, când îl aduc în amintire oh, oh, vai de mine! Dar dumneata ești serios îndrăgostită, domnișoară? Da, sunt nebună de iubire el, el e lumea mea Un om de invidiat? cine e fericitul? Nu aveți de unde să-l cunoașteți Pare un om obișnuit, dar pentru mine el reprezintă totul cum s-a putut aduna atâta speranță într-un singur om? spune te pot ajuta cu ceva? Nu, mulțumesc. Numai el poate face totul. Numai el mă poate face cu adevărat fericită. Iosif Ivanulici. Cum? Unde-ai fost? Cum, doamnă? Te-am căutat un bal întreg. Și eu... Și eu te-am căutat. Doamne. Pentru că voiam să-mi au rămas bun. Plec imediat la București Cum? De ce? Pentru... Pentru că... Acolo trebuie să fiu Acolo e locul meu Cum? Așa? Dintr-o dată? În mijlocul balului? Iartă-mă, domnule Ivanovici Cred că m-am purtat copilărește Nu trebuia să vin Poate că noi doi ar fi trebuit să ne întâlnim mai mult Și dacă destinul ne-a pus față în față, abia acum nu trebuie să socotim această gluma lui, drept chemare. Eu am rostul meu, dumneata pe al dumitare, Poate că am vrut să forțăm minutil o ușă care nu se va deschide niciodată. De ce? De ce să căutăm întotdeauna altceva decât avem? Adio. Adio și mult succes, domnule Ivanovici. Sunt fericită că m-am aflat în situația de a greși Atât de mult față de mine și de dumneata Doamne Adio A doua zi În biroul colonelului la garnizoană Într-un colț al camerei În picioare cu o partitură sub braț Capitanul Fătulescu permiteți să raportez. dă drumul. Ultimul fals pe care am avut onoarea a primi ordini să-l executăm, pe albi. Ce-i cu el? Acela semnal de capitanul Ivanovici. Nu, cumva nu-ți place. Pa, da? foarte mult. Atunci, eu un plagiat. Un ce? Note cu notă. Băi, nu s a obosit domnul capitan nici măcar să schimbe ceva pe aici, pe acolo. Eu am mai văzut plagiat la viața mea, ori și cum mai decent, mai cu măsură, mai civilizat și să copiez o artă. Ai vreo dovadă? <laughs> Zdromitoare Partitura originală După care a plagiat scumpul nostru compozitor Ia yes, să Uitați-vă Sunt aici cele două partituri Cea originală nesemnată Și cea care aparține desigur După suplinitatea aranjamentului Unui compozitor vienez Și cealaltă Copia fidelă Aproape fidelă Pentru că a mai schimbat două, trei armonii Semnată I. Ivanovici Priviți, domnule colonel. Priviți, sunt surori. Bravo Bravo, capitan, îmi place că nu-ți scapă nimic. <gânt> Și cum ai descoperit plagiatul ăsta? Eu aș prefera, pentru onoarea de ofițer să păstrez discreția uh, operațiunilor prin care eu am... Uh... Descoperirea dumneavoastră constituie un lucru foarte grav, încât îți ordon să-mi spui imediat unde ai găsit partitura originală. Raportez, domnule colonel, în gunoi! Cum, ai scormonit și acolo, capitan? Cinsta da. e mai presus de orice? Niciun sacrificiu nu e prea mare pentru descoperirea adevărului... Bine, bine, capitane, înțeleg totul. Dar să scoți adevărul din gunoi? Dar cum ai procedat? Păi am urmărit locuința gazdei zi și noapte, săptămâni întregi, fiecare bilețel, fiecare foaie inutilă, fiecare partitură de aruncat. Și am izbutit A vrut să scape de ceea ce ar fi compromis Și iată că tocmai acest gest l-a condus la compromitere Am înțeles imediat că este vorba de un plagiat ordinar Și m-am prezendat de îndată în fața dumneavoastră La raport De ce n-ar fi ars partitura? Păi, nu știa că îl supraveghez. Adevărat. De unde să știi Ivanoviș că îi se umblă la gunoi? Felicitări, capitane. Săsc. Ai salvat tonarea fanfarei. O să te citez prin ordin de zi pe regiment. Poți pleca. Permiteți, domnule colonel. Da, ce mai e? Ai mai găsit ceva interesant acolo? Nu. Nu, aș vrea numai să vă rog să... Apreciați și câteva din compozițiile mele. Uitați, le-am adus aici. Sunt niște încercări absolut originale. Ca doar nu fi numai Ivanovici, compozitor. Mai sunt și alții. Da, Lasă-le pe birou, o să le studiez. Da? Permiteți, domnule colonel? Ah, Ivanovici, te-am chemat. La ordine, domnule colonel. Îmi permite să mă retrag. Ah, nu, nu. De ce, domnule capitan? Stai aici. Dacă tot te-ai sacrificat, cel puțin este sacrifici până la sfârșit. Uh, nu știu dacă e cazul. Este, este. Dacă a fost cazul în absența lui, de ce să nu fie când deși și Ivanovici de față? Nu te teme. N-am să-i spun unde ai căutat. Uh, domnule colonel, poate n-ar mai trebui să... nu mă înveți dumneata pe mine ce mai trebuie și ce nu. Uh, uh. Ascultă, Ivanovici. Ordonați, domnule colonel. E o chestiune ceva mai delicată, dar pentru că suntem bărbați și militari și sper uh, oameni și pentru că nu vreau să ți-o ascund, țin la dumneavoastră, Am să-ți vorbesc deschis Se întâmplă Se poate întâmpla Sunt cazuri când artistul Din dorința de a se depăși Împrumbută mai mult decât trebuie De la colegii și de la maestrii săi Pe scurt Ai fost descoperit Cu un plagiat, Ivanovice Nu se poate Se poate orice Dacă vrei să descoperi și dacă știi unde să cauți? nu e așa, capitan Nepătulescu? Poți descoperi orice. Poftim. Cine a compus acest vas de fanfară semnat I. Ivanovici? Eu, domnule colonel. Și ăsta? Valsul ăsta nesemnat. A cui e partitura asta? E partitura mea, domnule colonel. <coughs> Un vals mai vechi pe care l-am transcris acum câteva zile. Dar foaia asta m-a aruncat-o la... Știu, știu, știu. Știu unde ai aruncat-o. Am aflat. Aha. E un vas pe care l-am compus acum 2-3 ani și găsindu-l într-o seară printre hârtiile mele. Mi-am amintit de el și l-am transcris pe curat. N-am plagiat niciodată pe nimeni, domnule colonel. Poate uneori pe Ivanović. asta e tot. De altfel puteți observa ușor că cele două partituri sunt scrise de aceeași mână De mâna mea Mă-mi permiteți să mă teac, domnule colonel Cu plăcere și ia și exercițiile astea școlărești Cu care ai crezut că poți deveni compozitor Altădată alegeți mai bine locul în care cauți Afară Domnule colonel, onoarea Onoarea, numitare, s i pierdut în lada cu gunoiul lui Ivanovici Ieși! ce s-a întâmplat, domnule colonel? Nimic, nimic M-a schemat din cauza unui plagiat? Nu. nu din cauza unei calumnii. Ai dușman, Ivanovici. Felicitări. Este poate cea mai bună dovadă că ești compozitor talentat. Nu te lăsa. Continuă. Orice s-ar întâmpla. Ascultă-mă pe care sunt bătân și care am trăit ratările mele, cât și ale altora. Să nu te lași. Niciodată să nu te lași, Ivanovici. Malul Dunării, la carantină, noaptea târziu, pe băncile liniștite dintre copaci, câte personaje celebre nu este din legendă și vin aici să se odihnească puțin. Poate că odată, măcar odată, n-ar fi fost exclus să apară și Johann Strauss. Bună seara, domnule Ivanovici! Cum? Dumneavoastră aici? Nu se poate De ce? Nu, nu, nu, stai, stai, stai, stai. Închipăiește-ți că am venit pe Dunărea Albastră Ești obosit? Obosit de plăcere, domnule Strauss e. Am dirijat seară de Liliacul la Grădina Paradis Bun. În drum spre casă m-am așezat o clipă să mă odihnesc dar nu, totuși -o așa, nu pot să cred nu, nu, nu, stai, stai, stai Nu, dacă dumneata te îndoiești Îți chipul ce vor spune ceilalți Nu o să creadă nimeni că te-a vizitat Într-o seară Iohann Strauss da, Și bage că pe biografii dumneitale Câte discuții și controverse, Te-ai gândit vreodată la ei? Nu, n-am Păcat. Dacă ai ști dumneata câți oameni serioși Vor mânca pâine din biografia noastră Trebuie ajutați nu? Ei fac parte din cei puțini Care înțeleg că muzica Unui compozitor Este ceva care a avut întotdeauna La bază pe cineva da, și Să eu, știi și că eu. lumea Cu cât ne cântă mai mult Cu cât ne uită mai repede da. Dacă ai ști cu e invidie ascult valsurile mele Cât le urăsc pentru că au devenit Atât de celebre încât circulă Fără mine își fac pur și simplu de da, că dumneavoastră... În urmă, știu, știu, știu, în urmă, cu câtva timp, mi se spunea domnul Strauss, compozitorul acestui vals. Acum se spune un vals de Strauss. <laughs> când eram un necunoscut, eu eram cel important. Acum, când sunt celebru. Sunt mai importante valsurile mele. Ei, înțelege ceva și Dacă poți. Cred că înțeleg, domnule Da, de unde? Nu. În meseria asta nu înțelege nimeni nimic. Și din această cauză toată lumea crede că știe totul. <laughs> Dar află că mă răzbun. Le joc o farsă să mă pomenească Mă joc cu biografia mea Să-i vezi o să răscolească, ce o să caute Vor găsi și nepotriviri de date Și slăbiciuni de caracteri Și avânturi romantice Și că de spectaculoase no, Sincer să fiu, mie milă de biografii mei Îi pun să-și plătească pâinea cu sudoare Mi-am inventat o dragoste Care nu există Mi-am făcut un prieten dintr-un dușman S-ar fi putut și un dușman dintr-un prieten nu, nu, nu, nu, asta face toată lumea nu. Eu am avut ceva mai original, mai ieșit din comun, mai spectacul. Faculos. am făcut un scandal nemaipomenit după cel mai frumos spectacol cu Lidiacul pe care l-am ascultat în viața mea am pălmuit o prima primadonă am lăudat un dirijor, am fost propus pentru o decorație, numai lucruri neverosimile pentru un muzician dai, un și, am. Am. și dacă vrei să știi din toate farsele astea ale mele, cred că m-am trezit și cu un fiu în plus da? pe care, nu da, asta rămâne absolut între noi, o să-l fac compozitor pentru că nu are niciun talent da. iar că lumea va afla că nu are talent, va fi prea târziu pentru că el va fi deja celebr Uite așa Se fac biografiile Am venit să te muștru lui De ce maestră? Te-am ascultat am ascultat câteva lucrări și când am întrebat de dumneata au ridicat din numeri Imbecili. habar n-aveau dacă trăiești și cum trăiești fă-ți fă repede o biografie Ivanovici că rămâne necunoscut până n-apucă unul să-ți inventeze o viață pe care și închipuie el că ai trăit-o fă, fă ceva, ajută-l pentru că dumneata Oi ești prea modest și nu te interesează gloria Ori ești prea talentat Dar nu poți să fii modest nu? Fă ceva, trebuie să se audă de dumneata Ivanovici Eu vreau să trebuie. se audă un cântec Domnule Strauss mm. Aș fi fericit să știu că toată biografia mea Toate bucuriile și nefericirile vieții mele Vor pea într-o zi într-un cântec no, atât. E atât de greu, greu Noi doi Ivanovici Nu avem o meserie ușoare Și pe urmă Ascultă, barem ai am, am. E, e, e bine, e bine În meseria asta, dacă n-ai dușman, ești pierdut Te invidiază cineva? Mulți Excelent, aici fără invidie Nu poți să faci un pas Bani, bani ai? Le Bravo, ești artist Ascultă, Ivanovici Lăsând la o parte gluma Dumneata, oricât ai fi de modest Trebuie să fii omul care cel mai mult de pe lume Crede în Ivanovici ne amăgim câteodată cu câte un mecena, dar singurul mecena, sincer și cinstit, este artistul însuși. Încrederea în el, că el va izbuti. Dumneate, ești compozitor unei țări mici, aproape necunoscute, dar eu sunt convins, eu cred că și țările mici pot da luni, așa cum au mai dat mari compozitori. Poate că aceasta este steaua dumitare, Ivanul. ai dreptul. Nu, nu. Ai datoria, datoria sfântă, S-o faci să strălucească. A doua zi, în Amurg, În camera pe care o ocupă Ivanovici Din apartamentul doamnei Protopopescu. Mai pot, domnule Ivanovici! Mai pot! Doamna, vă rog! Doamne. de la dispariția lui Catadimache nu mi s-a întâmplat așa o nenorocire, ce-i afel, uite-i fii plesematul, oh, doamne! Liniștiți-vă, doamnă, vă rog, trebuie să o găsim pe domnișara Otim. O caut de două zile. N-am mai apucat o literă din romanul Contrabandiști din Galați pe care tocmai citeam. Ce mai? Asta e fata lui Tazu, fata lui Catadimache. Greu să mai cresc copii domnule Ivanovici! Și ce greu să crești după ce au crescut, doamne? Dacă. Afli ceva, te rog. Vă anunțe bideați. Da, mulțumim, vreau să zic, domnul Iisanovici. Ce-i cu dumneata domnului Ivanovici? Dormi? Ascultă ce cală. Ai venit la timp. Am nevoie de tine. Care-i Bai, Baiul rău de tot. A dispărut domnișoara Utilia, a fugit de acasă de două zile E, inima zbărda în Ei, Ar fi bine, dar din nenorocire e prea statornică Uite ce bilet mi-a lăsat e, Ia, pridește Iubitul meu Aaaa. Când vei citi aceste rânduri, voi fi plecat Ei? Drum bun Mă sinucid? Da, ce spune? Nu, fa ta, tine. Stai ușor Nu suport o dragoste insuportabilă E, uite te îscană asta se joacă și cu cuvintele, nu numai cu viața. Poate că acum ai să mă bage în seamă, dar e prea târziu, Otilia. Ei, ce spui? Ce să spun? Nu mai spun nimic. Mi-mi -a, mi a pierit glasul. Ce cală băiatule, de fuga prin tot orașul. Caut pe unde și te răscolește fiecare colțisor. Gata, cine știe pe unde s-a ascuns. Eu fi foame, eu fi frig. foame de dragoste. Ascultă, lasă gluma că nu se glumește cu prostea unui copil. Ai plecat? M-am dus Hai, și nu mă întorc fără domnișoara Otilie. Sper numai dacă nu se ține de cuvânt Of, mă, ce cală, băiatul Să știi că nicio femeie care o iubește Nu se ține de cuvânt Aha, A. am dus Bună seara N-am mai la ușă, deschisă ce dumneavoastră, domnule Sterescu? Eu am întors la altea de la Paris și... Vrovesterea? În ceea ce te privește, nu. Partiturile dumitare au în continuare succes. Atunci? M-am deplasat până aici... Nu știu cum să spun... Soția mea... Ce s-a întâmplat? Nu, nu te teme. Nimic. Am avut o discuție. Mi-a spus că... În absența mea a fost aici în oraș, la balul ofițerilor. Cred că s-a simțit bine... Poate Să știi că e un om foarte corect Ce înțelegeți, domnule Sterescu, printr-un om foarte corect? Când e vorba de o soție, înțeleg o femeie care povestește soțului ei Nu numai ce s-a întâmplat Ci și ceea ce s-ar fi putut întâmpla În sfârșit nu e cazul, nu vreau, N -nu, -n nu mă interesează să dezvolt în fața dumitale de definiția mea privind corectitudinea unei femei Bine, domnule, dar vă jur Relațiile dintre noi, domnule Ivanovici, nu s-au bazat niciodată pe jurăminte, ci pe muzică Știu că nici unul, nici celălalt, nu s-a îmbogățit din asta, trăim într-un secol când muzica nu aduce bani Dar să știi că eu am crezut în dumneata în mod cinstit Sunt foarte trist să mă aflu în situația de a te anunța să-ți cauți un alt editor Crede-mă, nu e deloc ușor să pierzi un Ivanovici Mă simt ca un jucător de poker care are mână în ochintă royală Și deși e ultima mână de care depinde jocul Aruncă deodată cărțile pe masă și spune pas parol Dar nu vreau asta, n-am brut, eu neînțelegere, n-am nicio vină Am hotărât domnule Ivanovici Și nu m-a bat niciodată de la hotărârile mele Dar și ce o să spună lumea? Lumea va repeta ceea ce îi vom spune noi În ce mă privește voi păstra o tăcere desăvârșită Comit în clipa asta o greșeală imensă față de istoria muzicii românești și n-aș vrea ca viitorul să cunoască vreodată amănuntele acestei greșeli. Prefer să rămână drept o enigmă, în fața cărei atât eu cât și dumneata vom avea o răspundere egală. Nimeni nu va ști niciodată de ce Ivanović și Sterescu, compozitorul și editorul său care au colaborat strălucit atâta vreme, s-au decis așa, într-o singură zi sau poate într-o singură noapte, să se despartă pentru totdeauna în tăcere, ca și cum ar fi murit. Adio, domnule Ivanović. Domnule... Dacă știu omul unde să caute, găsește. Unde l-a lăsat? E la bucătărie. L-am trimis ambasador la mama. De ce nu te-ai sinucis? Ai fi vrut? <laughs> nu. Dar te întreb. Păi, dacă mă omoram. Pe cine mai întrebai? <laughs> unde ai fost? Așa da, venim acasă. Are mama un frate în cartierul Bădalan. Unchii meu cum ar veni Constantin Naia mecanii la căile ferate <găștă> Nu prea le-am picat eu bine zilele astea Că abia născut mătuș mi -a un băiat Să-l vezi ce Și plânge Parcă ar cânta Auzi ce nume caragios i-au dat Leonard Cu numele ăsta Nici o femeie nu o să-l iubească Nu mai la dragoste ți-e gândul, domnișoară Ce să fac, domnule Ivan Pofici? Nu ți-a trecut Ce să-mi treacă Parcă e din ce în ce mai rău Trebuie să mă înțelegi, domnule Otilia Eu țin foarte mult la dumneata Da? Da, atât de mult încât simt nevoia să-ți spun Simplu, direct și brutal Ia-ți gândul E foarte dificil să vrei să faci muzică Și în același timp să-l și pe omul de lângă tine Țin la dumneata, domnișar Nu poți să te sacrific N-am curajul să-ți promit o fericire pe care a știu înainte Că lângă mine nu vei avea oh, da. De ce plângi? De ce? Nu știu Că încep să înțeleg Și nu vreau să înțeleg dumnezeu. Nu vreau să înțeleg Nu renunț la dumneavoastră da, Domnul Ivalut Da, intră. Te așteaptă mama dumneavoastră Domnul Ivalut Ai obținut armistit Deocamdată încetarea focului Să vedem ce o să urmeze După tratative Bravo, ce cală Bravo, bravo Așa se spune la prieteni <laughs> Și iată că deodată dă buzna în casă un bărbat de 50 de ani Care adulmecă prin cameră ca un hoț De afară, prin fereastra deschisă Se aude paznicul de la turnul pojernicii strigând Te văd, te văd! Și necunoscutul, tresare ca și cum ar fi prins asupra faptului Pe urmă, realizează situația și se liniștește Tocmai în clipa când apare Ivanovici Stai! ce Nicio Nici o mișcare că trag, domnule Trag ușa după mine și discutăm O să ai o mare dezamăgire, n-am încasat niciun bani, domnule Perfect, am nimerit bine, om fa. Sunt dator cu solda pe câteva luni Nemai de te umplu de bani Ia, asculte, domnule Matai, hoț sau bancher. Am fost. Am fost și una și cealaltă. Acum sunt editor. L-am mituit pe Debauer, care mi-a vândut informația. L-am urmărit pe cu pas cu pas, a ieșit de aici. Dumneata ești Ivanoviș, nu? Da, eu. Gata. Facem avere. Știu că Sterescu te-a lăsat, te-a lăsat, eu te preiau eu Eu nu știu dacă pot să risc, <laughs> Mai mult decât risc, eu nu riscă nimeni, domnule Dar afacerile sunt afaceri. Ce știi dumneata despre muzică? Ei, știu că muzica poate face bani, restul nu mă interesează Compune cât vrei, scrie cum vrei, să iasă Asta e de mea, de o viață și chiar când am murit de foame, am trăit frumos. Uite, îți dau adresa mea din București. Eu trebuie să plec cât mai degrabă. Uite, aici, așa, uite, semnează un contract și al meu ești. Ivanovici, al meu ești. Domnule vreau să-ți mulțumesc. pentru unde mereu umblam de fericire unde trabu cu cata din mache ce faci domnule Ivanovici compun acum degeaba mai compun de ce mai lăsat vă văduva cata din unde ai fost cata din mi coace încoace că dacă mai vrei tu lumina zile să nu mi zici mie cata din Intră în casă și ați eu bună de la domnul Ivanovici că de acum încolo azi o trabo -a -o -a -a -a nu e nimeni acasă Ce face, domnule Scrob? Ce vânt de aduce pe la mine? Vând bun Eram în drum spre teatrul Ademolo Joacă o trupă străină, mă duc și eu să-mi mor timpul Ce să faci? Suntem toți și timpului nostru Am văzut lumină la dumneata și am intrat pentru o clipă Mai ales că, nu știu cum, cu toate că te-am mai vizitat de câteva ori și că ți-am și promis Ai de... scoate versurile, domnule Scrop, scoate-le După cât le prezinți de stânga și de neinspirat, trebuie să fie niște versuri foarte frumoase ah, Nu, numai muzica dumii ar putea nobila. Hai lasă asta. Iată-le Sunt... Versuri de amor pentru o ființă dulce ca iubirea însăși Stai jos, domnule Scruu. Te rog, stai jos mulțumesc. Vreau să mă citesc de câteva ore amorul lui Ca să-mi dau mai bine seama de ce Iartă-mă, te rog Mie nu-mi spune nimic Bine, domnule Ivanoviș, dar Gândește-te că această poezie nu va fi citită Ci cântată Și de ce crezi, dumneavoastră, că o banalitate cântată Este mult mai interesantă decât una vorbită? Ha, hai, zău, nu te supăra pe mine? Poate greșesc, poate că nu mă pricep la poezie. Glumește, domnule Ivanovici. Muzica nu e un lucru tocmai vesel, prietene. Iată versurile dumneavoastră. Nu mă îndoiesc că sunt sincere, că le-ai simțit. Dar ele nu se leagă de ceea ce simt eu, de ceea ce aș vrea eu să cânt. Ascultă. Mă obsedează de cârva timp această temă. Că nu va fi decât un vals Dar eu vreau ca acest vals să transmită Sentimentele mele și de iubire Și de admirație și de stimă Nu numai față de o anumită domnișoară Ci față de toate femeile Și de toți bărbații acestei lumi Și de frumusețea acestor locuri Unde m-am născut și unde trăiesc Și pe care le iubesc și le cânt Hai, hai vorbește ceva despre asta Poate despre Dunăre Despre, despre valurile Dunării Da lor plotet te oșu așa da, da poate ca așa ă bun poate ca așa Pentru acum câteva minute, dar am rămas locul ei. Ai compus un lucru minunat, Ivanović. Parcă îmi dau lacrimile de emoții când mă gândesc că minunea asta s-a petrecut aici. Sub ochii mei în această minunată zi de primăvară anului 1886. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Când pentru că, din clipa asta, valsul acesta nu-ți mai aparține. E o comoară a lumii. Mai ce cale băiatule! Numai profet nu te știam. Vei fi cunoscut, celebru, cântat, iubit. Vei produce unele confuzii foarte avantajoase pentru dumneata în familia lui Strauss. Vei figura printre preferințele unei regine Angliei. Ceasul primăriei din orașul ăsta Va cânta de 24 de ori pe zi Ora exactă a valsului dumitale Te vor cânta America și Japonia Compatrioții tăi își vor imagina peste 100 de ani Viața așa cum ai trăit-o Sau poate cum ți-ar fi plăcut să o Iubindu-ți țara Dumneata vei cuceri lumea Văd Văd cărările din ce în ce mai largi, Drumurile de aur ale muzicii românești Și cânte cele generațiilor viitoare Care izbucnesc de aici, Din valurile Dunării. Ascultă, Parcă vibrează aerul cântând, Parcă aud, Parcă văd pământul românesc Rotindu-se o clipă în ritmul valsului digitale. Mulțumesc, Ivanovici. Ați ascultat Valurile Dunării de Ivanovici, evocare radiofonică de Aurel Storin. Au interpretat Mircea Șeptilici, Constantin Brezianu, Corado Negreanu, Ileana Stana Ionescu, Ilinca Tomoroveanu, Valeria Gajalov, Constantin Diplan, Gheorghe Oancea, Victor Ștrengaru, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Oprina, Ileana Șerban, Pușa Protopopescu, Ion Pascu, Gheorghe Pufulete. Rolul compozitorului Ivanovici a fost interpretat de Ion Caramito. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Dan Puicanu.